La Radio Limitada Joan Durantabunt CC Savema. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Joan Ayú, Francesc, Eva i La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Radio Limitada Joan Durantabunt CC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 El Ricardo, el Jordi, el Jaume, l'Eduard, qui us parla, francès. Avui l'Eduard el tenim refredat i no és aquí. Desitgem que es posi bé aviat. Aquest és el programa número 225. I el dediquem a tots els que ens estan escoltant tant per la ràdio, al dial91.6 FM, com per internet a la plana web www.rtb.iofm.com. Us recordem que aquest programa és en directe els dijous, però també en diferit el dissabte i el diumenge següent, motiu per saludar també els que només ens podran escoltar aquests dies propers, o el dissabte o el diumenge. També podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes, estan penjats a la web que hem dit abans, www.rtb-fm.com O també hi podeu acudir-hi a través de la web de Foment Sardanista. Per començar el matí d'avui, escoltem la sardana que es titula Emília i Cecília i és del Pere Fontàs.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 Acabem de gaudir de la bonica sardana Emília i Cecília, que és del Pere Fontàs, interpretat per la cobla Montgrins. Tot el programa d'avui estarà dedicat a Pere Fontàs i interpretades totes les sardanes per la cobla Montgrins. Sembla que tenim una trucada, ens volen dir alguna cosa? Hola? Hola, bon dia. Bon dia, amb qui parlem? Miri, amb el Pere. Hola, Pere. Pere, sí, us volia... Pere Sales, potser? Sí, jo mateix. Què tal? Mira, eh, aprofitant de que estic a casa, pues, volia dedicar el golfet a la meva dona i a la vegada aprofitar també perquè si no hi heu estat, per vosaltres, pel francès i per l'Eduard, perquè el neu a visitar, perquè jo crec que és una de les... A visitar a on? La, el golfet, el... Que On? visiteu el golfet, des, primer sentir la sardana... Sí, el, el, i, el golfet, i després, amb, amb G, no? El golfet. El golfet. Sí, I després visiteu... És del Ricard Viladasau. Sí, i després... I llavors, si aquest estiu teniu temps, ah, la neu sí. a visitar, perquè veureu llavors... la cala més maca de tota la Costa Brava. Carai. Vinga. Molt bé. Espera, espera eh, dedicat, que dedicat a la meva dona i a vosaltres. <ríe> espera que el busquem, igual no el trobem, no, perquè... No. Ja el trobarà un altre dia. I si no, vols que te'n posem algun altre? No, més bueno, igual. De moment, doncs, gràcies moment Gràcies per la teva intervenció. Eh? Ara la busquem i veiem si la trobem, eh? Molt bé, és del Ricard Vila de Sau, eh? Del Ricard Vila de Sau, d'acord. Sí. Moltes, que... moltes gràcies, Pere. Vinga, que vagi bé, de la Adéu. vista, adéu-siau. Eh? Doncs, mentre busquem la sardana que ens han demanat, eh, anem a interpretar la segona del disc de Pere Fontàs i serà la sardana misteriosa aviam si algú la pot endevinar com ja sabeu es tracta d'endevinar el nom correcte d'aquesta sardana que tot seguit us oferim i el primer que ens telefoni avui dijous el número 933456454 durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta doncs dilluns que ve podrà passar i li donarem un disc de les 56 sardanes que tenim i que s'haurà guanyat eh, com a pista podem dir que es tracta Eh, va dirigida el nom a, a una cosa que té el llac, un llac que té, no es tracta de, la, de remar, sinó una altra paraula molt semblant, del llac. Bé, escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui. Acabem d'escoltar la sardana misteriosa. Ja sabeu, si voleu participar ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon 933456454 o també ens podeu demanar una sardana per un altre programa o per aquest, si la trobem. Eh, seguim donant la pista de la sardana misteriosa que és la, no és ramà però sembla del llac. I és i és, bueno ja ho hem dit, no? del Pere Fontàs clar. ara tot seguit eh, escoltarem la sardana que ens ha demanat el Pere Sales que és el golfet de Ricard Viladesau i la dedica a la seva esposa per vosaltres el golfet de Ricard Viladesau そうそう <laughs> He escoltar la sardana al golfet de Ricard Viladesau que el Pere Sales ha dedicat a la seva esposa. Ara, tot seguit, escoltem l'ancís de l'escala i és del Pere Funtes. Acabem d'escoltar l'ancís de l'escala, i és del Pere Fontàs. Tenim una altra trucada? Hola? Hola, bon dia. Bon dia, amb qui parlem? Margarita. Hola, Margarita, com estàs? Bé, i vosaltres? Bons dies sense sentir-nos. No, sí, que però bé. és perquè sempre a aquesta hora jo estic a pintura i no us puc escoltar. Estàs però avui, avui que estava a casa i vaig a aprofitar. -ho. Avui estàs lliure, menys bueno, mal. Oh. Sí. També, també va bé, eh? Està una mica lliure. Home, Què sí. Què ens has d'explicar? veure... Bueno, pues a ver, eh? no, la, la misteriosa no la sé, eh? No? No. Si t'ho he dit tot. Bueno, sí, però no sé què del llac, la, no, la... però no. La, ja he que no és Ramà, sinó que s'assembla, i és la del llac. La... No, no és... sé. Però... Bueno, és igual, però no era per demanar-vos-ho. Digues, digues. De cara, bueno, digues. I per digues. poder parlar una mica amb vosaltres. Eh? Ah, molt bé, molt bé. Eh? Bueno, digues. a veure... Digues, explica'ns coses. Vos eh? aprovar la Setmana Santa... Bé, molt bé, sí, sí. Bueno. I tu també? Sí, sí. Ah. Bé, bueno, a veure, us puc demanar expliques. els regalims del cor? Els regalims del cor? Sí. Anem a veure si la trobem. Bé, bueno. i si no, que una vegada la va demanar la puntaire major i va demanar Mari Muntanya, no l'havia sentit mai i em va agradar molt també. Si no trobéssiu regalins del cor i trobéssiu mar i muntanya, i si no trobéssiu cap de les dues, doncs pues me'n una no i ja està. Portes una llista de 50 i anirem triant. Molt bé. Una. Bueno, espero que ens veurem el diumenge. Bueno, clar, que ens veurem. Sí. Està garantit, no? No tant, no tant, no sabem és si amb molt sol o poc sol o què. Això, però... bueno. Però... Bueno, això, això el temps ho dirà, però bueno. Normalment tenim... Mentre no plogui... Estem ben, ben relacionats amb el sol i normalment tenim ah, bon temps. ja ho heu demanat? Sí, bueno, com sempre. Bé, doncs pues així farà bon dia. No, si no s'ha avançat ningú més, eh, tindrem bon temps. Eh. Com? Si no s'avança ningú més demanant una altra cosa, ah. tindrem bon temps. Bé, bueno, bé, bueno. <ríe> molt bé. Bé, bueno, doncs llavors, a veure si la trobem, sí. estem buscant. Saps el programa del proper dia? sí. Fa molts que el vaig tindre i la dia va rebre el programa i sí, ja ho sé, ja. El que volia preguntar, a veure, eh, amb el nou programa, què té creure que ho posa la sardana a les fulles seques? Què té a veure? Com vols dir? No sé, veure, per què s'ha posat aquesta cançó? Hi ha algun motiu o...? Sí, perquè vam trobar unes quantes fulles que eren seques i les ven posar aquí Ah, molt bé <laughs> Però esclar, com que harem de cara la primavera eh, les feien seques per, mm -hmm. per, per posar una, una, una sardana amb lletra No, no, molt bé, molt bé I bueno, de mira, passada, bé, però doncs he ah, ja la, sé, aquesta, però bueno, molt la foto molt és significativa de, del que diu la, la lletra, no? Sí Sí, no, està bé eh? Molt bé, molt maca, és molt maca Bueno, mira, posarem la que ens toca per ordre i mentrestant buscarem això que sí, ens has Sí, eh? a el repertori que al sí. Pere Fontà si deu haver-hi el de la Guineu o no? Eh, sí, clar. Tu què et sembla? Ah, jo crec que sí. Jo crec que també, segur que és. La tocarem, eh? Molt bé, molt bé. Bueno, doncs gràcies bueno, per la teva participació pues... i buscarem alguna d'aquestes i si no, en posarem una altra, val? Bueno, doncs pues vale. Moltes gràcies a per trucar. A vosaltres, adéu. Que vagi, adéu. Don seguim amb la programació i ara ve l'anella, anella de quatre cims, que és del Pere Fontas i és la cobla Mongrens. Acabem d'escoltar en ella de Quatre Cims, del Pere Fontàs. Eh, tornem a tenir una altra trucada. Hola? Hola, bon dia. Aquí parlem? Bon dia. En la Carme. Carme, què més? Carme Pinyeiro. Hola, Carme Pinyeiro. Hola, què tal? Estàs molt lluny, no? Doncs pues una miqueta, eh? Uh, se sent, se sent. Estàs allà a les muntanyes? Estem al Pallars de Lluçà. Sí que sí? Ostres, sí? què tal? Com esteu? Bé, bé, molt bé. bé. Avui fa un dia una mica típic del Pirineu, sí. en no volar, boira, però ah, bé, bé, bé, bé. Molt bé. I bé, bueno, he començat a sentir el programa, després no l'he pogut sentir que ha vingut família, però ara m'he tornat a posar. Molt <laughs> bé, molt bé. Has sentit la... No, no. la misteriosa o no? No, no l'he no. sentit. Ja us he agafat a dos quarts, quasi. Ens vols demanar alguna així per tu? Bueno, jo he escoltat, aquí dalt ahir em vaig posar un CD, el que no sé el compositor, però em va agradar molt, Els ocells et canten. Els ocells et canten? Canten. No et pot dir el compositor perquè és que tinc un CD gravat, però no, no ho sé. Ara la busquem. Si no la trobéssim, te'n posaríem una altra. D'acord. Eh? Estupendo. Bueno, doncs nosaltres el diumenge ja saps que tenim... Sí, sardanes. Bueno, jo també us truco per desitjar-ho una bona sardana a tots. Gràcies. Eh? Una bona ballada. Esperem que faci bon temps i... Eh, no dir. I gaudir com sempre. Com eh? Això mateix, com sempre. Exacte. I vosaltres que, que... que gaudiu també de tots aquests dies. Eh? Estupendo. Eh? No I ens veiem, si de vol, pos doncs el dilluns. El dilluns. Que ve. Molt bé. Eh? Doncs moltes gràcies per trobar i records a tots els que esteu aquí. Eh? Moltes gràcies. Ah, adéu adéu, adéu, adéu, adéu. Adéu. gràcies. Adéu. Adéu. Gràcies. Bé, doncs com hem dit abans, eh, ens ha demanat la Marguita Cambra, dues sardanes que no hem pogut trobar, almenys per avui. I si de cas, com que també ha anomenat el parc de la Guineu, l'interpretarem per a ella i per tots vosaltres. El parc de la Guineu de Pere Fontàs. Hem pogut escoltar el parc de la Guineu i era dedicat a la Margarita Cambra. Bé, doncs, ara ens toca ens toca parlar de on podem anar per aprendre a ballar i comptar i repartir les sardanes. Normalment ens ho, dic, ens ho diu l'Eduard, però avui no ens acompanya. Els interessats en aprendre a ballar sardanes, com també a comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al Foment sardanista Endroeng durant el curs lectiu. Tenim dos llocs, a Can Guardiola, a l'Hotel d'Entitats Carrer de Cuba número 2, Allà podeu venir els dilluns de dos quarts de set a dos quarts de nou del vespre. També tenim els dimecres a Can Galta Cremat al Centre Municipal de Cultura Popular, carrer d'Arquímedes número 30. Allà podem anar els dimecres de 7 a dos quarts de nou del vespre. Ara podem dir de passar de l'agenda sardanista. L'agenda sardanista per aquest cap de setmana ens diu, poqueta cosa, però ens diu que el dissabte a les 6 de la tarda amb la principal del Llobregat tenim Sardanes i Tavella al Pla de la Catedral després tenim el diumenge dia 17 a les 12 a la plaça de Can Fabra al nostre Sant Andreu la principal de Terrassa i aquí us llegirem el programa perquè tinguem una idea del que ens trobarem Tenim Poble de Ballerana, que és d'en Carles Santiago, els gegants de Castellterçol, de Joaquim Serra, a Banyoles el 50è, de René Picamal, Nit Estelada, de Josep Saderra. També tenim Ets l'Ideal, i l'autor és en Miquel Montcalp i Ribet, que és un autor de Sant Andreu. Sabeu que quan fem ballades, normalment posem un autor de Sant Andreu. Després tenim Vents de Carroig, que és del Jaume Bonaterra, Tenim el golfet que ens han demanat avui i la tornarem a tenir que és del Ricard Viladesou. Després tenim les noies de la costa és del Josep Vicenç, el xaixo i finalment de Reixac que és del francès Mas Ros. Aquesta la repetirem i de germanó. Esperem que vingueu forces, us agradi, us ho trobeu bé i així podrem repetir moltes vegades. Ara, tot seguit ens ve la sardana que ens ha demanat la Carme Pinheiro. Es titula Els ocells et canten. I és per ella i per la seva família, per tots els que estan allà al Pallars. Hem pogut escoltar Els ocells et canten dedicada a la Carme Pinyairo Continuem amb el programa La sardana del foment sardanista endrovent que matem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i han diferit els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí Ara escoltem tot seguit també del Pere Fontàs i amb el cobla Montgrins la sardana que porta per nom Dos germans Bye. Acabem d'escoltar dos germans del Pere Fontàs i tot seguit escoltem també del Pere Fontàs Castell d'Estela Amics, estem arribant a la fi d'aquest programa i, per tant, ens anem acomiadant fins al proper programa. Us agraïm els col·laboradors d'avui, el Ricardo, Jordi, Eduard, Jaume i Francesc. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí. I acabem amb la sardana que estàvem tocant els últims compassos de Castell d'Estela de Pere Fontàs. Adéu-siau!